Ричард Бах. Иллюзии. Приключенията на един месия по неволя. Превод от английски Емилия Масларова, 1992. Кайтанка, инфо. След като излезе, чайката Джонатан, често са ме питали, какво ще напишеш сега, Ричард. Подвръщах, че нямам намерение да пиша нищо, ама нищичко, че взети заедно, книгите ми изразяват всичко, каквото съм искал да кажат.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 Стига да съм в състояние да загърбя някоя идея, изникнала от мрака, да не я отворя вратата, за нищо на света няма да посегна към молива. Но сеги тоги се случва фасадата да бъде взривена, да се разлетят парчети и стъкло, зидария и трески и някой да влезе през отломъците, да ме сграбчи за гърлото и да ми рече благо, няма да те пусна, докато не ме опишеш се думи върху хартията. Та така срещнахи, иллюзии.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 Какво ще стане, ако се изправя лице в лице срещу Него, ако Той се придвижва с би кацне на ливадата, където съм се приземил и аз? Какво ли ще ми каже, как ли ще изглежда? Вероятно няма да прилича на месията от омъслявените, изцапани с смазка страници на моя дневник, вероятно няма да каже нищо от снова, което пише в тази книга. И все пак нещата, който ми каза Моят месия, например, че привличаме като смогнит в живота си всичко, което е в мислите ни,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 понеже навалицата беше толкова голяма, че нито той, нито другите мондюри имаха къде да поправят колите. Седми, и пое той по широкия свят, и хората, тръгнали по гире му, захванаха да му викат месия и чудодец, и в каквото вярваха, се сбъдна. Осми, и буря да се извиеше, говореше ли той, върху главите на насъбралите се не падаше нито капчица дъжд, и последният човек сред множеството чуваше словата му точнота и е ясно, както първият, ако ще и да трещяха грамотевици и светкавици. А той винаги им приказваше в притчи. Девети. И рече им, "У го от нас се крие силата да е здрав или недъгъв, богат или сиромах, свободен или роб. Ние, никой друг, сме господари на съдбата си. Десети. И рече му един мелничар, лесно ти е на теп.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 А са го изхвърлило, размазало го към мънъка. 17. Но се минало време, онзи пак отказал да се държи. Та течението го отскубнало от дъното, понесло го нагоре, без никъде да го одръска или нарани. 18. А онези там долу, на дъното, за които той вече бил чужденец, се провикнали, чудо не чувано. Оше като нас, пък лети. Вижте, вижте, месия, душъл е да ни спаси. 19,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 И си рече на ум, безконечен лъче зареназ, ако такава е волята Твоя, иска тази чаша ме подмине, спести ми и не по-силно бреме. Не мога да живея живота на други го, а 10 хиляди ме молят с сълзи на очи да им даря живот. Не биваше да позволявам всичко това да се случи. Ако такава е волята Твоя, нека се върна при автомобилите и инструментите, нека живея като всички просто смъртни. 23. И както седеше на хълма, чу глас, нито мъжки, ни женски, нито висок, ни нисък, благ пре -благ. И рече му гласът, ще бъде не моята, а твоята воля. Понеже каквато е твоята воля, такава е и моята спрямо теб. Върви си по пътя като всички просто смъртни и бъди честит на тази земя. 24. И щом чу това, учителят благодари и доволен, слезе от хълма, тънаникайки си песен, каквато си тънани кът и щом тълпите го наобиколиха със своите незрети, щом го замолиха да ги изцели и да учи вместо тях, и да ги храни до премала прозренията си, и да ги теши с чудодействата си, той се усмихна на множеството и рече: Напускам. 25. Триамик множеството примря от почуда. 26. И рече му той: Ако някой каже на Господ, че каквото и да му струва,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 Каква по голяма наслада от тази да увиснеш на бесилото, да бъдеш разнати изгорен на клада, щом такава е волята Божия, отвърна тълпата? 30. А какво ще сторите, обърна се към нея учителят, ако Господ ви рече право в очите, заповядвам ви да сте честити досетния си дъх на този свят, какво ще сторите тогава? 31. Множеството мълчеше, над хълмовете и до учините, където стоеше, не се чу нито един глас, ни един единствен звук. 32. -ри. И учителят рече сред тишината, по пътя на нашето щастие ще намерим познанието, заради което сме избрали този живот. Таето ето какво научих този ден и сега решавам да ви оставя, за да следвате който път намерите за добре. 33. -ти. И пое нататък през тълпите, остави ги, за да се върне в делничия свят на хората и машините. Наближаваше средата на лятото, когато срещнах Доналд Шимуда. Летях с самолета вече четвърта година, пък никога не бях се натъквал на друг пилот по този маршрут. Обикалях в вятъра от град на град и разхождах се от си биплан хората срещу 3 долара за 10 минути полет. А о един ден, точно на север от Ферис, штата Илинойс, хвърлих поглед надолу от кабината на самолета и що да видя, някакъв стар златистобел, Travel Air 4000, кацнал насред смрък до жълто Юсено, просто да му се не нагледаш. Живея като волна птица, по понякога се случва да ме налегне самота. Та съгледах значи биплана, поумовах, поумовах и реших, че нищо не пречи и аз да се приземя. Намалих скоростта и започнах да се снишавам плавно на една страна. Пятърът фучеше в витлата, чуваше се онзи тих, галещ слуха звук, онова провлачено, попук, с което стария двигател забавя въртенето на перката. Вдигнах очилата, за да виждам по-добре земята. Шитото точно под мен образуваше люшнала се зелена джунгла, блесна ограда и докъдето поглед стига, се ширна току-що окосена ливада. Направих кръче над тревата, която вече шибаше колесника, и усетих познатия спокойно удар от твърда почва отдолу, намалих още и още скоростта и ето, екнатътен, закарах на при другия самолет и спрях.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 Приятно е да усетиш твърда почва под нозете си, след като си летял час-два с самолета. Сигурно няма да ми откажеш малко шунка и сирене, поде пак той. Шунка, сирене и може би една мравка. Никакво ръкуване, никакво запознанство. Беше дребен на ръст, косата, почерна и от калчука на колелото, на което се бе облегнал, но стигаше до раменете. Очите му бяха тъмни като на ястреб. Хубаво е да имаш приятел за такива очи, но притежават ли ги други хора, чувствуваш се в тяхно присъствие наистина притеснен. Можеше да мине за каратист, който се кани да покаже майсторлъка си. Не му отказах сандвича и чашата от термоса, пълна за вода. И все пак кой си ти? Попитах го. От години возах клиенти с самолета, пък никога не бях срещал човек, който да се занимава с същото.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 Провикнах се през самолета. От около месец, от пет седмици. Лъжеше ме. Ако си летял пет седмици над нивите, който ще да си, самолетът ти става целият въпрах и смазка и по пода на кабината се въргалят сламки. Докато тази машина тук, по предното стъкло нямаше и капчица с маска, по и опашката не се виждаха следи от сламки, по витлото нямаше размазани мушици. Това бе немислимо за самолет, който лети над Иринойс през лятото.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 усичко, са кафяви очи и упанато то бе дошло заради дядо си. Подка да се качи на самолета. Обикновено става точно обратното, децата си умират от желание да се повозят на самолет, докато възрастните са попредпазливи, но започваш да усещаш тези неща само, ако си вадиш хляба с самолета. Сега бях готов да се обзаложа, че момиченцето няма да се качи, а ако ще да чакаме и цяло лято. Кой от вас двамата подхвана пак мъжът?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 Ето, откъм запад се показва пасище на 250 метра и поехме на югозапад срещу вятъра, на където посочи мъжът. След три минути полет закръжихме над някаква ферма. Над хамбари със свет на блещукащи въглени, над къща, боядисана в кремаво, сред море от Джорджен. Отзад имаше градина с царевица, мароли и домати. Мъжът въпредната кабина гледаше надолу, докато обикаляхме над фермата, сега обрамчена са крилата и витлата на самолета. Долу на вратата се показа жена с синя рокля и бяла престилка, която ни замаха. Мъжът отвърна на поздрава и. По-късно те двамата щяха да обсъждат как са се видели толкова добре от такова разстояние. Накрая пътникът ми е погледна и Кимна в знак, че е достатъчно и че вече можем да се връщаме. Направих широк кръг над Ферис, та да хората да разберат, че могат да се повозят на самолет и се заспусках към ливадата, да им покажа къде сме кацнали. Тъкмо, когато се стрелнах надолу, за да се приземя, и направих вираж над житото, самолетът на Дон се във въздуха и такси си пое към фермата, над която току-що бяхме летели. На времето съм летял съпътуващ сирк пет машини и замикме обзе някогашното трепетно чувство, единият самолет излита за пътници, докато другият каца. Докоснахме земята с леко боботена и спряхме в далечния край на ливадата, край пътя. Двигателят огъсна, мъжът разкопча колана, помогнах му да слезе. Извади от работния си комбинезон портфел и клатейки глава, минабро и парите. Биваше си я разходката, синко. Тайде, няма да се излагаме, и я. Не сме вчерашни. Приятелят ти, наистина не е вчерашен. Какво? Ще ти обясня. Твоят приятел ще преметне и дявола, слушай какво ти казвам. Защо пък?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 Които точно като нас управлявали биплани, само дето правили се тях какви или не чудеси. Загледах се в самолета на Донва далечината. Той започна да се оголемява, стрелна се надолу към ливадата Тайляско, както аз не бих се престрашил, ако имам на борда си момиче, оплашено до смърт от височината, плъзна се над житото и оградата и се три удара на колесника кацна майсторски сред сеното.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 Ще си купя самолет, сама ще поправя мотора, ще си летя където си поискам и ще возя хората. Може ли? Чимо да се усмихна на мъжа и свираме не. Той ли, Сара, ти казах, че ще станеш летец. Попита старецът. Не, но аз ще стана. Знаят колко ме бива в техниката. Добре, ще го обсъдиш се майка си. Хайде, време е да си вървим. Благодариха ни, мъжът закрачи към пикапа, момиченцето хукна погиремо, му, и двамата се бяха променили след снова, което се случи на ливадата и в небето. По дойдоха два автомобила, после още един, цяла тълпа хора, които искаха да видят Ферис от високо. Направихме възможно най-бързо 12-13 полета, след не аз отскочих до бензиностанцията в града, да взема автомобилен бензин за самолета. После имахме още и още клиенти, започна да се свечерява и ние двамата са Дон правихме курсове чак до залез слънце. Някъде ми се мерната бела са надпис «Население – 200 души». Помръкнало вече имах чувството, че сме ги разводили всичките плюс на колцина, които не бяха от града. Суматохата заправих да питам Дон за Сара и какво й е казал, дали си е измислил цялата тази история, че е умряла де или наистина вярва в нея. Докато пътниците слизаха и се качваха, аз току поглеждах към самолета му, ни една дръскотинка, нито едно мазно петно по него, явно заобикаляше и мушиците, които аз бъртех час по час от предното стъкло. Почти се бе стъмнило, когато приключихме за курсовете. А вече бе непрогледен мрак, когато хвърлих в тенекиеното кюмбе няколко кочена царевица и стъкмих се дървени въглища огън, които обагри самолетите, спрени наблизо, и златистата слатма наоколо Надзърнах в кутията за храна. Цупа, задушено, спагети, подехас и круши или праскови. Искаш ли топли круши? Все ми е едно, отвърна Дон Благо. Няма значение, може и да не ми даваш нищо. Не си ли гладен бе, човек? Днес капнахме от работа. Не ми предлагаш кой знае какво, да да се почувствувам гладен. Виж, ако задушеното е добро.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 Един златисто уби план започна да се снишева и гацна на тревата, летецът слезе от кабината и служи табела от плат, разходка със самолет – 3 долара. Бете три часа след полунощ, когато се събудих и се отърсих от съня, помнах го до най-малките подробности и кой знае защо, се чувствувах щастлив. Отворих очи и видях в лунната светлина, че самолетът на Дон е спрян до моя. Облегнат на лявата гума, ши да седеше на завивките, както когато го срещнах за първи път.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 Токато заспя, доста си блъска главата над всичко това. Разрешено ли ти е, пък аз си мислех, да работиш подобно нещо, мислех, че един месия би трябвало да спасява света. Не знаех, че месия може просто да завърти стартера и да изчезне. Пях се настани очак горе, върху защитната обвивка на самолетния двигател, и наблюдавах тази странна птица, своя приятел. Я метни гречния ключ. Той порови чантата с инструментите и ми хвърли ключа. Както и другите инструменти сутринта, ключът забави летежа си и спря напедя от мен, и сякаш безтегловен, се завъртя лениво точно пред мен. А мига, в който го докоснах, пак натежа в ръката ми като всички гаечни ключове от хроми и ванадиум. Е, не съвсем като всички. Откакто един ефтин ключ се прекърши на две ръцете ми, си купувам възможно най-скъпите инструменти, този тук можеше да е от злато,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 Цитирам истината, където и да я открия. Благодаря ти. Не можеш да избяга тук така. Дон, ами ако започна още сега да те боготворя. Ами ако ми връсне да ремонтирам двигателя и те помоля да го оправит вместо мен. Слушай, ще ти дам доцент всичко, което искам до залез слънце, стига да ме научи да летя. Не го ли направиш, ще знам, че от мен се очаква да седна да ти се моля, Господи, ти, които си изпратен да ме отървеш от бремето ми.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 И със стар вестник, стига да четеш достатъчно внимателно. Не си ли опитвал? Тежи ти някакъв проблем, отваряш книга, която ти е под ръка, и виждаш какво ти казва тя. Не. Пробвай някога. Попитах веднага. Затворих очи и се замислих какво ли и е да се случи, ако остана. И занапред са тази чудата личност. Беше ми приятно за него, ала не можех да се отърся от усещането, че не след дълго ще му се случи нещо не особено приятно, на което не исках да ставам свидетел. За тази мисъл разлистих книгата на слуки, с стиснати очи, сетна ги отворих и прочетох. През живота те води едно вътрешно учено-любиво създание Пълавото духотворено същество, което е истинският ти аз. Не обръщай гръб на възможните бъдещета. Преди да си се убедил, че няма какво да научиш от тях. Винаги разполагаш със свободата. Да размислиш и да избереш. Друго бъдеще или... Друго минало. Друго минало ли... Буквалния или в преносния смисъл, какво означава това? Полуплашен съм. Дон, главата ми не го побира как бих научил всичко това. Са опит. Съ малко теория и съ много опит, каза ми той. Ще ти отнеме седмица, седмица и половина. Седмица и половина? Да, поверваш ли, че знаеш всички отговори и вече ги знаеш? Поверваш ли, че си учител и ставаш учител? Изобщо не съм казвал, че искам да ставам учител. Точно така, рече Мидон. Не си казвал. Но все пак задържах книгата, а той така и не си я поиска. За да преуспеят, фермерите в Средния Запад имат нужда от добра земя. Както и летците, те трябва да са близо до клиентите си. Трябва да намерят поле, което да е на две крачки от града или селото, поле са трева или сено, словес или жито, окосено ниско-низко, наоколо не бива да има крави, които биха могли да съсипят обвивката на самолетите, наблизо трябва да има път, и окоито да вървят леки коли, врата в оградата. През която да минават хората, нивите трябва да са разположени така, че самолетът никъде да не прелита над къщи, да се равни като тенсия, та машината да не се тресе, когато се приземява с 70-80 км в час, да са достатъчно дълги, та пилотите да излитат и да кацат спокойно в топлия, ведър летен ден, трябва да имат и разрешение от собственика да използват нивата, макар и за един ден. Мънслев си. Всичко това, докато ние, аз и Месията, летяхме в събота сутринта на север, 300 метра над златисто-златната земя, която бавно се отдръпваше. Самолетът на Доналд му да повташе от ясната ми страна и за огледалната си боя хвърляше във всички посоки слънчеви зайчета. Нямащо, машината му беше хубава, помислих си аз, но бе прекалено голяма, та човек да прави за нея курсове. Е, да, можеш да качиш на самолета двама души едновременно, но той е два пъти по-голям, така че ти трябва два пъти повече място, за да кацнеш и да излетиш. На времето и аз имах същия, но в крайна сметка го замених с за този модел, за който е достатъчна и малка нива, нива, каквато е къде-къде вероятно да намериш покрайнините на населените места. Стигаше ми поле, дълго 150 200 метра, докато за самолета на дом бяха нужни най-малко 300-400 метра.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 Дроселът изповтя понечих да излетя отново, но когато се обърнах, съгледах самолета на Дон, който всеки момент щеше да се приземи. Сънаведена опашка и штръкнало от дясно крило, той приличаше на изящен величествен кондор, който се готви да кацне на тъничка вейка. Летеше бавно и ниско, направо ме побиха тръпки. Всеки момент щях да присъствувам на катастрофа.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 И то, след като измина вече на земята разстояние, наполовина по-малко, е, нека е три четвърти от онова, което изминах аз, за да кацна самоя се самолет. Седях като в каменен в кабината и наблюдавах как приятелят ми се движи с самолета на земята, после изключва двигателя. Когато я си в своя, все така без да продумвам и да свалям очи от дон, той се провикна. Страх на нива си намерил, на две крачки от града. Първите ни клиенти, две момчети и самотоциклет, Хонда. Вече идваха да видят какво става. Какво искаш да кажеш с това, на две крачки от града? Изкрещях аз, за да надвикам тътена на двигателя, който още бунташе в ушите ми. Съвсем наблизо е. Не, нямам предвид това. Говорят и за кацането. Са такъв самолет. Как успя да се приземиш тук? Той ми намигна. Магия. Не, Дон, наистина.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 Да, бе единственото, което ми хрумна да кажа. Съгласен съм за иллюзиите. Хлапетата се качиха на самолета му, тъй че остана аз да открия собственика на нивата, преди да ни е спипал и да поискам разрешение да излитаме от нея. Единственият начин да опиша кацането и излитането на самолета на Дононя ден е да кажа, че те изглеждаха реални, сякаш гледах за маскиран хеликоптер.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 Трябва ли ти бензин? Стоях празния 20-литров бидон при върха на крилото. Той ме поглед направо в очите и се мръщи озадачено, сякаш го бях попитал дали му трябва въздух, за да диша. Не, отговори Дони, да аз се почувствувах като тъп, повторяч, седнал на последния чин. Не, Ричард, не ми трябва. Лазеше ми по нервите. Все пак разбирам нещичко от самолетни двигатели и гориво. Добре де, кипнах аз. Може би тогава ти трябва уран. Дон се засмя и аз тук си омекнах. Не, благодаря, заредих миналата година. После се качи в кабината си и след невероятно бавно излитане по е пътниците си. Първо ми се прииска хората да се разотидат, после, независимо дали те чакат или не, да се омедем час по-скоро от тук, накрая да събера смелости да изчезна незабавно, сам. Единственото ми желание бе да излетя с самолета, да намеря голямо гоо поле далеч от населени места и просто да седя, да разсъждавам и, и описвам в дневника си какво ми се е случило, да го осмисля по немалко. Стоях и си почивах край самолета, докато ши му да не кацна отново. Потидох при кабинага му, под вихара, вдигнат от перката. Вече ми връсна да Дон, ще поема на някъде сам, ще кацна далеч от градовете и ще си почивам.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 Рече му, Дон, ще ти струва 3 долара. Плати ми, ако обичаш, преди да сме излетели. Ще летя, възкликна на мъжът. Шимо да не му помогна да се качи в предната кабина, както обикновено правеше. Хората изскочиха от колите, чу се странно шушукане, сетне, стъписани, всички замълчаха. Мъжът бе обездвижен от 11 години, от камионът му паднал от някакъв мост. Като дете, измайсторил си крила от чаршафи, той скочи в кабинага и се намести на седалка га, жестикулираше енергично с ръце, сякаш му ги бяха дали току-що, да си поиграе. Още преди никой да се е окопитил от стъписването и да е промълвил, Дон натисна дросела, самолетът му се извиси във въздуха и се заискачва като фурия над дърветата. Може ли един миг да бъде щастлив и същевременно ужасяващ? Предстояха още много такива мигове.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 Самолетът направи бавно няколко отвесни осмурки, спусна се в винки и се понесе на доградата като летяща чиния, която всеки момент ще кацне с тътен. Ако Дом имаше капчица ум в главата си, щеше да остави своя пътник в другия край на нивата, след това да излети веднага и да изчезне. Прииждаха още и още хора, за да се друга инвалидна количка, буташе я тичашком някаква жена. Дон се приземи и подкара самолета към навалицата, зави, тъперката да, да не фучи срещу хората, угаси двигателя. Всички се юрнаха през глава към кабината и на мен за миг мина през ума, че ще разкъсат корпуса, за да се вкопчат в двамата мъже. Дали съм се оплатил ли? Не знам. Потидох при самолета си, натиснах дросела и стартера, завъртях перката, за да запали двигателят. После е качих в кабината, обърнах самолета срещу вятъра и излетях. Последното, което видях, бе, че Доналд Шимо да е седнал на вратата на кабината, а тълпата го е наобиколила. Савих на изток, сетне на югоизток и след известно време кацнах за през нощта на първото поле, кой го ми се изпречи пред погледа, са дървета, които да ми пазят сянка, и се поточе, откъдето да взимам вода. Беше далеч от населени места. И до ден днешен не мога да кажа какво точно ме прихвана. Просто ме налегна чувството за обреченост, койко ме накара да си плюя на петите, да бягам дори от този осотняк, Доналд Шимуда. Ако ми е писано да се мия с усещането за обреченост, дори самият месия е безсилен да ме накара да остана. Наливадата, разлата като тепсия подширналото се небе, беше спокойно, чуваше се само едва доловимият ромал на поточето. Отново сам като пръст.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 Защо ли той остана там? Аз имах благоразумието да се махна, пък изобщо не съм месия. Иллюзии. Какво ли искаше да каже са думата, иллюзии? От всичко, което бе говорил или правил, тя бе най-важна, с какъв плам изрече, всичко е иллюзии, сякаш искаше да ми го втълпи с силата на гласа си.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 Не забравяйте, че бях самичък, никой не ме гледаше и колкото да се позабавлявам, се опитах точно като Шимуда да накарам ключа да се носи като перце във въздуха. Ако го хвърлех нагоре и затворех очи, ми се струваше, че се носи безтегловен във въздуха. Ала после ключа тупваше в тревата или върху коляното ми и иллюзията се разсейсваше. Но нали същия този гаечен ключ, как ли го прави Дон? Ако всичко е иллюзия, мистър Шимуда, кое е истинско?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 Когато съм сам, се случва да си пея, ние с олющената боя, пеех и си тактовах по крилото на самолета, обхванат от чисто чистосърдечно обич към него, не забравяйте, че не ме чуваше никой. Ще кръстосваме из небесата, над нивията ще летим, и музиката, и текстът си бяха мой, съчинявах ги мимоходом. Стига само да не се предаваш. Ало и тогава ще те стегна криво ляво и нататък пак ще продължим.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 Където и да си, Доналд Шимуда, казах аз, както си постила одеялото под крилото на самолета, пожелавам ти меко кацапе и никакви тълпи. Стига да искаш това. Не, връщам си думите назад. Пожелавам ти, скъпи самотен месия, да намериш онова, към което се стремиш. Докато си съвличах ризата, от джоба изпадна на ръчника ти на страницата, където се отвори, прочетох. Онова, което свързва истинското ти семейство.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 Не ми се присъни нищо под небето и безчетните звезди, които може и да бяха иллюзия, но за това път толкова прекрасна. Едно. Потърсих се от сънята му по изгрев слънце, когато светлината е розова, а сенките – златисти. Събудих се не от светлината, а защото нещо ме докосна съвсем лекичко по главата. Реших, че е някоя тревичка, донесена от вятъра.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 който, видял въртящо се колело, не може да повярва на очите си. То сто имаше някакво фасуско обяснение. Най-накрая се ядосах и се отказах, върнах ключа в турбата с инструментите и запалих огън, за да се изпържа филийки. Не бързах за никъде. Ако исках, можех да си стоят обчак до вечерта. Филийките вече свърчаха в тигана, беше време да ги обърна, когато в небето, към запад се чу шум.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 Плъзна се надолу във въздуха и се приземи с 90 км в час, скорост, с каквато кацат всички самолети от този тип. Приятелят ми спря до моя би плани си двигателя. Не казах нищо. Махнах му, но не му казах нищо. Продължавах да си свирокам. Той излезе от кабината и дойде при огъня. Здрасти, Ричард. Закъсня, рекох му. Поще малко, и филийките щяха да загорят. Извинявай. Подадох му чаша вода, която бях гребнал от поточето, и те некия на чиния са половината филийки и купче маргарин. Как мина? Попитах го. Чудесно, отвърна ми той и по лицето му се мерна усмивка. Потървах се леко. Съмнявах се, че ще успееш. Известно време до да няде филийките, без да продума. Да ти кажа, поде накрая, вторачен в чинията, никак не са вкусни. Кой е казал, че си длъжен да ми ядеш филииките? Троснах му се аз. Защо всички им се мръщят? Никой не харесва филииките ми. Защо, възнесъл се учителю? Щом питаш, да ти обясня, ухили седон? Сега ще говоря като Господ, твърдиш, убеден си, че те са хубави, и за това ти се ослъждат.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 Подухваше лек ветрец, бъбутенето на трактора в далечина като заглъхваше, екваше отново. Дълбоко в себе си все пак смятах, че това, което казвам, не е гола измислица. Съчинявах една истинска история. Ще ти кажа, че сме се срещали преди 3-4 години плюс минус един ден. Харесваме един и същи приключения, вероятно мрачим едни и същи разрушители, учим почти с еднакво удоволствие, почти с еднаква бързина.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 Бях му изложил надълго и на широко теорията си за живота, а моят месия заспа за нула време, сякаш чул онези случайни думи за щастието си всичко, което е имал нужда да чуе. Сряда сутринта, 6 часа, Още спя, когато бъл еква Еква пронизителен шум, внезапен и силен като оглушителна симфония, най-неочаквано гръмват хиляди огласи хорове, латински думи, тимпани и тромпети, от които ми писват ушите. Земята се разтресе, самолетът ми се разплати върху колесника и аз изхвърчах изпод крилото, същинска котка са козина, штръкнала право нагоре като удивителни знаци. Пред слънце пръскаше студено огнената си светлина, облаците бяха обагрени в улдешки тонове, но всичко това отстъпи пред необозданото крещендо. Впрете! Впрете! Изключете музиката! Шимо му да изкръщя колкото му глас държи, като бесен, така че го чухи през врявата. Извуците тутък си заглъхнаха, а ехото се разнесе все по-надалеч и надалеч, та след миг се превърна в галеща слуха божествена песен, ведра като бриз, като музика на Бетховен, чута в просъница. Дой и не й обърна внимание. Нали казах, спрете я. Музиката заглъхна. Най-после. Въздахна той. Само го погледнах. За всяко нещо си има. Време и място, нали така. Рече ми той. Даде, време и място. Хубаво е да послушаш малко небесна музика, когато си се осамотил за мислите си или може би в специални случаи, но да те будят за нея и тя да е толкова силна. Какво правиш? Какво правя аз ли? спях като заклан. Какво искаш да кажеш с това какво съм правил аз? Той поклати глава, сви безпомощно рамене, изпълтя и пак се пъхна в спалния си чувал под крилото. Наръчникът беше в страни, в тревата, там, където бе паднал.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 И я имаше и я не 50 на души. След малко забравих защо сме влезли и се захваснах по филма. Винаги съм си мислял, че е върхът, гледах го сигурно за трети път. Времето в киносауна сякаш се движеше по спирала и нямаше край, както във всички добри филми, гледах просто от професионален интерес, как е заснета всяка сцена, как е напасната към следващата, защо е монтирана точно тук, а не понататък.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 Целите в кръв, бъчи и съндън си говореха, че си струва да заминат за Австралия. Защо си губива? Не ми лясваше Дон. Интересен е. Шъш. После ще ти кажа. Не се в детинявай. Събуди се. Всичко е иллюзия. Вече ми късаше нервите. Остават само няколко минути, Доналд, после ще си говорим за каквото искаш. Не ми пречи, нека си догледам филма. Той продължи да шушука като обезумял.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 А, не се чудя, отвърна той и си замълча, непродума, докато прожекцията не свърши и ние не поехме отново в тъмното, по паркинга за селскостопански машини към нивата с самолетите. Канеше се да вали. Сетих се колко странно се беше държал в киното. За всяка твоя постъпка ли си има причина, Дон? Са някои. Ами филмът. Какво те прихвана, Тани Ваклин, ни, въклин, ни в ръкав реши да гледаш, бъчи Съндънс.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 Докъде ще стигнеш, Дон, са тези филми. Ти докъде искат да стигна, тази вечер гледа филма отчасти защото аз исках да го видя. на предпочитат един живот пред друг, защото им доставя удоволствие да правят нещо заедно с някого. Актьорите от тази вечершния филм са играли заедно и в други филми, преди или по-късно, зависи кой филм си гледал първо, можеш да ги гледаш едновременно върху различни екрани.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 Иска ми се час по-скоро да бъда един стар мъдър учител в света на иллюзиите. Сигурно до седмица и това ще стане. Е, Ричард, надявам се да не чакаме толкова дълго. Погледнах го внимателно, но той не се смееше. Дните се сливаха един за друг. Както и преди, правехме курсове с самолетите, но вече се бях отказал да отброявам лятото с имената на градовете или за парите, които изкарвахме от пътниците. Започнах да го отброявам за нещата, които научавах, с разговорите, които водехме след полетите, с чудесата, които сеги стоги ставаха по пътя към времето, когато най-сетне проумнях, че това не са никакви чудеса. Представи си Вселената прекрасна. Справедлива и съвършена. Прочетох веднъж в наръчника. И после можеш да бъдеш сигурен. Едно, азът си я представил Маничко по прекрасна, отколкото ти.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 Той пак въздъхна и се обърна към небето. Ще опитам. Такой, казваш. Погледнах нагоре и облакът, онова чудовище, понесло милион тона дъжд, изчезна яко дим, на мястото му се появи белезника в дупка. Нямаш грешка, казах спокойно аз. Работата си струва, отвърна ми той. Не, колкото и да се искушавам да приема похвалата ти, трябва с ръка на сърце да ти призная, фасов кое. Посочи ми едно облаче точно над нас. Хайде! Твой рете! Готови! Почни! Погледнах облачето, то също ми отвърна за поглед. Представих си, че го няма, представих си, че вместо него виждам празно пространство, обсипах го са въображаеми огненогорещи лъчи, помолих го да се появи някъде другаде да и бавно-бавно, след една, пет, седем минути то най-сетне се стопи. Другите облаци станаха по-големи, от моето нямаше и следа.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 Са кълбовидни мълнии, са лазерни лъчи, са огромна прахосмукачка. Отрицателна привързаност, Ричард. Ако наистина искаш да изпадиш от живота си някой облак, не вдигай толкова шум, просто се отпусни и го прогони от мислите си. Толкос. Облакът не знае. Защо се движи точно в Тази посока и точно са тази. Скорост. Ето какво пишеше в наръчника. Той просто усеща подтик.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 Каза ми го и сякаш без да забелязва, че тук водата е гладка като тепсия, се обърна и повървя няколко метра по повърхността на езерцето. Имах усещането, че то е мираж, изникнал над пустията, над каменно море. Дон стоеше през върху повърхността, под вълшебните му обоща не се виждаше нито една вълничка, нито една гънка. Хайде, поканиме той, направи го и ти. Бях го вилял за очите си.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 Ние се те прешаваме каква ще бъде. Ако искаш да е течна и редстави си, че е течна, дръж се гака, сякаш се течна, пи от нея. Ако искаш да е въздухолоръзна, дръж се така, сякаш е въздух, вдишвай я. Хайде, опитай! Може би всичко това е свързано за присъствието на душата, получила просветление. Може би тези неща стават само в даден обсек, в радиус, да речем, от 20 на метра. Уленичих върху повърхността на езерото и потопих ръка в него. Бе тетечно. легнах, опрях лице и доверчиво вдишах. Не се задуших, не се задавих, сякаш пях поел са гърдите си топъл гечен кислород. Седнах и погледнах въпросително приятеля си, очаквах да е разчълни елите ми. Говори! Покъни ме той! Защо пък трябва да говоря? Ще изразиш по точно са думи, каквото имаш да ми казваш. Говори! След като можем да вървим по водата, да я вдишваме и пием, защо не можем да правим същото и са пръста. Да, само да кажеш и ще видиш, че... Отиде при брега с лекота, сякаш стъпваше по потафорно езеро. Но нозете му докоснаха пръста, пясъка и тревата, той започна да хлътва надолу, докато потана са няколко бавни движения чак до раменете в почвата и троскота.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 Облаци. Не бе. Не. Само образът е сън. Красотата е истинска. Схващах ви разликата. Кимнах, почти разбрал. Покъсно все пак надзърнах в наръчника. Светът. Е твоята тетратка. Върху нейните страници ти правиш. Своите сметки. Светът не е реален. Въпреки, че, ако искаш, може да изразиш в нея реалното. Освен това разполагаш със свободата.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 Значи живееш в един и същ свят са някой шахматист. Са Петросен, Фишер и Браун, които си успорват в Манхатън, на откритото първенство на Нью-Йорк, наградата от половин милион долара. Какво тогава търсиш на тази нива в Мейтланд, щата Охайо? Какво търсиш при своя биплан от 1929, кацнал насред полето?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 Най-неочаквано се засме и каза едно име, което не долових. Всичко е наред, чух го да изрича. Не, ще се радваме да те видим при нас, Зашо стърчиш тук, Еладе, добре дошъл си, наистина. Гласът беше с силен акцент, може би руски или чешки, но повероятно трансилвански. Благодаря. Не искам да ви се натръпвам. Човекът, когато доведе в светлината на огъня, беше, как да се изразя, беше твърде необичайно да срещнеш такъв тип в нощния среден запад на щатите. Чувствуваше се притеснено в светлината, приличаше на вълк, бете требничък, изпоста лео, уплашен до смърт, беше облечен с вечерно облекло и са поръбена с червена атлас, черна пелерина. Само минавах от тук, поде той. През това поле ще се прибера побързо в къщи. Така ли? Шимо да не му повярва, знаеше, че голо лъже, но в същото време правеше всичко възможно да не се изкикоти. Надявах се скоро да разбера каква е работата. Заповядайте! Поканиха с мъжа. Можем ли да ви бъдем полезни за нещо? Не, че си умирах от желание да му помагам, но той трепереше като листо, та наистина исках да се чувствува удобно. Мъжът ме изгледа сълчаяна усмивка, от която ми настрахна на косата. Да, можете.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 Беше вампир от Трунсилоания. Едно, изрече той по и от онова приятелче. Или за да съм поточен, мисловна форма на вампир от Ако искаш да наблегнеш на нещо, на което някой не обръща внимание, зашеметяваш го самисловната му форма и така му показваш нагледно какво си имал предвид. Сигурно попрекалих са пелерината и бивните, както и са акцента. Оплашилите много. Пелерината, Дон, бете страхотна.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 Точно това правим, когато казваме на някого, че ще ни навреди, ако не живее според нашите разбирания. Дълго мълчах, обмислях думите му. Подкрай време си въобразявах, че имаме свободата да правим каквото искаме, стига да не вредим на другиц, а ето че съм грешал. Нещо не се връзваше. Онова, което те препава, е една общо фраза, която обаче е безсмислена, да не вредим на другите. Сами решаваме дали някой ни вреди.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 Изненадваш ме. Шъш! Прекъснах го аз. Не съм свършил се въпроса си. Понякога не се ли поне малко самотен? Какво имаш предвид за това? Чакай! Виждаме всички тези хора за проени минути. От дъжд на вятър ще мерна сред тълпата някое лице, някоя чудно хубава жена, при вида на която ми иде да се поспра и да я поздравя, да поостана и да си поговоря с нея о ето, че тя се качва за мен на самолета за десетина минути или не се качва и си тръгва, а на другия ден аз поймам към Шел та никога повече да не я видя. И това ме прави самотен. Но сигурно не мога да си намеря приятели за дълго понеже съм приприян. Той мълчеше. Или мога. Да говоря ли вече? Говори. Тук сандвичите бяха увити до половината сатаничка пергаментова хартия и когато ги извадиш, целият ставаш в сусам. Да се чудиш защо са го сложили, инак сандвичите си ги биваше. Известно време до ни без да продума, аз също, мислех си какво ли ще ми каже. Е, Ричард, ние сме магнити, нали така? Не, не магнити. Кат желязо, омутън съм една жица, стига да поискаме, можем да се намагнетизираме. Да пуснем вътрешната си енергия по жицата и да привлечем когато поискаме. Магнитът изобщо не се интересува как действува.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 Дон разчисти масата пред нас, отмести султа и пържени ге картофи, кетчупа, вилиците и ножовете. Запитах се какво ли ще стане, какво ще се материализира направо пред очите ми. Ако имаш въображение колкото сусамово семе поде да ни вдигна от разчистената маса едно сусамче, за теб не съществуват невъзможни неща. Погледнах сусама, после него. Я е, вземете, та се съберете всички меси и се разберете помежду си.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 Значи очекваш от мен да си представя това магнетично привличане. Представям си някоя чудно хубава, мъдра, мистична дама, която се появява на насред тълпата крайнивата в Тараган, щата Илинойс. Нече Не, че е трудно да го направя, но тя ще е плотна в и толкова. Той погледна отчаяно към небесата, за сега приели формата на тавана от ламаринени плоскости и на неоновите светлини в кафенето на Еми една. Само на фантазията, на въображението ли?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 Но ние говорим за световете на Лорнар Брадърс, за животите на Метро Голдуин Майер, а те от край до край са иллюзия, плотна въображението. Сънища, изпълнени с символи, които ние, сънуващите, извикваме във въображението си, след като се събудим. Той наредиви лицата и ножа така, сякаш за да прехвърли мост между своето и моето място. Питаш се какво означават сънищата ти.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 Наяве мечтаеш за същото, стремиш се да се освободиш от всичко, което те зарубва, от шаблона, властта, скуката, земното притегляне. Само дето още не си го осъзнал, вече си свободен, винаги си бил свободен. Стига да притежаваш половината от тези сусамчета и вече си върховен повелител на живота си на вълшебник. Само въображение. Какво казваш?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 Като тежкотоварен камион. Образно казано – Ричард. Целият следобед чаках перцето да се появи, а него все го нямаше и нямаше. Видях го чак вечерта, докато хапвахме сандвичи с топла пуйка. Присунка и малък надпис върху мукавената опаковка на прясното мляко, пакетирано по поръчка на млекокомбината «Скот» от фермите «Синято перо» в Брайан, щата Охайо. «Дон – перото ми. Той погледна и свира мене».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 Днес перцето, възкликнах аз, отре целия свят. Нимавай, Ричард, надърти приятелят ми, че може и да съжаляваш. Истината, която изричаш, няма нито минало, нито бъдеще. Тя просто съществува. И от нея не се иска нищо. Друго. Пях се излегнал под самолета, чистех маслото от по корпуса. Кой знае защо, сега двигателят пускаше по-малко масло отпреди. Ши му да качи един пътник, повози глоб после дойде при мен, седна на тревата и ме загледа. Ричард, как искаш да смаеш света, след като всички си вадят хляба са под а ти обикаляш като волна птица с самолета, разкърваш клиенти и живееш ден за ден? Пак ме подлагаше на проверка. Непрекъснато ще ти задава този въпрос. Слушай сега, Доналд. Първо, не съществувам, за да смайвам света.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 Но и без да отговаряш на въпроса, освен ако някой не си направи труда да се замисли. Провериме още веднъж. Беше неописуемо приятно да наблюдавам как умът ми работи. Учителю, поде Дон, искам да бъда обичан, толкова съм добър, постъпвам са другите, както бих искал те да постъпват за мен, и пак нямам приятели и се чувствувам ужасно самотен. Как ще отговориш на това? Хвана ме натясно, рекох аз.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 И какво, като загубя 90 на 100 от слушателите си? Заядох го аз. Все ми е едно, дори да загубя всичките си слушатели. Пак ще знам снова, което знам, пак ще говоря, каквото говоря. Ако не съм прав, толкова позле. От един курс с самолета изкървам по 3 долара, в брой. Зиеши, изправи се шимо и я изтръска сламките по джинсите си. Какво? Попитах го кисело. Току-що приключи обучението ти. Как се чувствуваш като учител? Ужасно потиснат. Той ме погледна за два доловима усмивка. Ще свикнеш. Ето как ще провериш. Дали си изпълнил? Мисията си на Земята. Ако си жив. Не си. Железариите винаги са дълги, с рафтове, които сякаш нямат край. Покидох в железарията, не е орт, за да потърся въздрача и болтове, гайки и шибари за опашната опора на самолета. Шимо да ме наблюдаваше мълчаливо, на него, разбира се, не му трябваше нищо от един железърски магазин. Цялата економика ще рухне, помислих си аз, ако всички пяха като него има история халнова, което им трябва, от мисловни форми и гол въздух, ако го поправяха резервни части и труд. Най-после намерих болтовете, които търсех, и се върнах при касата, където собственикът бе пуснал тиха музика, мелодия, Преследвала ме още от дете и сега изпълнявана на лютния, видя ми се странно, че я чувам в град с население 400 души. Още по учуден бях, когато разбрах, че това не е запис. Собственикът се бе облегнал на високия си дървен стол пред касата и слушаше месията, които свиреше на ефтина шестструнна китара, беше я взел от рафтовете. Звуците галеха слуха, докато плащах 73 цента, мелодията не ми излизаше от главата.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 Не че щях да хукна и да купя китарата, просто ми беше интересно. Събравяш всичките си задръжки, обежденисто си, че не можеш да свириш. Докусваш се до китарата, сякаше част от живота ти, каквото всъщност е в някакъв друг, паралелен живот. Те обяваш си, че е нещо обичайно да свириш добре, сетне не даваш воля на подсъзнателния си аз и той задвижва пръстите ти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 каквото имат всички други леци. Той ме изгледа някак странно, пак се едва загадната усмивка, сякаш му бях отправил предизвикателство да си издържи изпита за удостоверението и той бе е сигурен, че няма да се затрудни. Унази хартика ли имаш предвид, Ричард? За такова разрешително ли ми говориш? Да, за такова. Дон не посегна към лоба си, не извади портфейла си. Само разтвори дясната си ръка и в нея видях разрешителното за управление на самолет,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 Значи нямаш право да караш хидроплани и вертолети. Ако се наложи, ще го получа, отвърна Мидон толкова загадачно, че прихнах, той също се засмя. Човекът, който метеше тротоара, ни погледна и също избухна в смях. Ами аз, искам да имам удостоверение за транспортни самолети. Налага се сам да поработиш за своите удостоверения, отвърна Молдон.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 Пак беше, не, няма нищо незаконно, самолетите са минали на проверка, пощателна и от тази на пътническите лайнери. Те са посигурни и мощни от повечето съвременни самолети и е единственото, което е необходимо, е удостоверение, че имаме право да ги управляваме и разрешение от фермерите. да обаче не каза всичко това. Никой, Джеф, не може да ни попречи да правим, каквото имаме желание да правим.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 Точно както онези, които си вадят хляба. Като се забавляват. Светото писание е речено, съпът на лицето си ще ядеш хляба си. Имаме свободата да постъпим и така, ако искаме. Гледай си работата. Тогуша ми е дошло от такива като вас, дето повтарят като кордисани, гледай си работата. Казвате, всеки да прави каквото си иска, но нали така ще унищожат света. Вече го унищожават.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 Копите слушателката по телефона, значи на този свят няма зло, няма ги греховете, в които сме затънали. Те не вили смущават. Няма нищо обезпокоително, госпожо. Виждате само мъничка частица от цялото, наречено живот, и тази частица е измъмна. Всичко се балансира, никой не страда, не умира, ако не го иска. Никой не прави каквото не му се прави.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 За да живееш. Свободен и щастив. Трябва да пожертвуваш скуката. Тази жертва не винаги е лесна. Джеф Сайке бе оповестил на всички, кои сме, бе съобщил, че самолетите ни са на ливадата на Джон Томас край автомагистрала 41 и че нощуваме под крилата на бипланите. Усетих как ме заливат талазите на гнева, обзал хората, които се безпокояха за морала на децата си, за бъдещето на американским начин на живот.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 Не ми идеи на Аза, каквото и да си въобразяваме, че сме. Той би трябвало да е първият, които да ме подсети, че съм въправото си да напусна студиото, ако думите му не ми допадат, а после да се изсмее на страховете ми, че при самолетите ще ни причекват сафакли тълпи, които ще искат да ни линчуват. Не се плаши, ако трябва да се сбогуваш, за да срещнеш някого отново. Първо трябва да се сбогуваш С него.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 Това, Дон, е очевидно. И аз можех да ти го кажа. Много съм ти благодарен. Открил съм единствената идея, заради която изживях този живот, приключвам за делото на цял един живот, а той, моля ви се, ми разправя, това, Дон, е очевидно. Тмееше се, но беше тъжен, а по това време аз не знаех защо. Мерило. За невежеството ти. Е доколко вярваш в неправдата. И трагедията.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 Само за една хилядна от секундата осъзнах, че Доналд Шимо да е прострелян, изтървах като попарен бидона, скочих от горното криво сезавтекох колкото ми държат краката. Беше като на кино, като въпиеса, разигравана от дилетанти, заедно с другите тичаше и обикновен на вид мъж са пушка, профо, само нахвърляй от мен. Сега си спомням, че изобщо не му обърнах внимание. Не че бях бесен, стъписан или ужасен.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 че приятелят ми не шава, отколкото че целият е въкърва вирани. Изобщо не предполагах, че имаш врагове. Нямам врагове, този беше приятел. По-добре да караш без приятели, мразиме и за това убийство си навлича какви ли не неприятности. Седалката и кабината бяха въкръв, доста трябваше да побъхтаме, докато изчистим самолета, иначе повредите не бяха сериозни. Беше ли неминуемо, Дон? Не, рече той със сетни сили, едвам си поемаше дъх. Но мен ако питаш, падам си по драматичните неща. Хайте, съвземи се, ела на себе си. Ето, тълпата пак приижда, днес ще ни се отвори доста работа, пошегувах се аз. Но колкото и моят приятел Доналд Шимода да бе наясно съдействителността, колкото и знания да притежаваше, главата му тупна върху бутона и той издъхна.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 Често пъти някой, който всъщност не бе много зле, разправяше, че след разговора на хората им улеквало, и на другия ден всички на ме гледаха някак странно и заинтригувани, се стремяха да застанат но близо до мен. Не веднъж и се налагаше да си тръгна порано. Не че ставаха някакви чудеса, но самолетът ми летеше но добре от всякога, и ито са помалко гориво.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 Бях неописуемо доволен, че го виждам, нямаше невъзможни неща. Саламарината и смаската ли? Попитах го аз. Значи саламарината и смаската се опитваш да го закърпиш, не се прави така, ти го виждаш прекрасно, самолетът вече е ремонтиран. Както изричах думите, протегнах ръка към назабената окървавена дубка и щом ръката ми се плъзна върху нея, дубката изчезна. Самолетът пак си стоеше цял целеничък, боята му лъщаше като чисто огледало. А, ето как го правиш. Казадони и тъмните му очи проблеснаха гордо, задето такъв не схватлив ученик като мен най-после е освоил тайните и може да поправя самолет само за мисли. На мен не ми се видя странно, насън самолет се поправя точно така. Край крилото, в изгревната светлина се появи огън, над който бе закрепен тигън. Пържиш нещо. Дон, никога не съм те виждал да готвиш. Какво е това?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 Да умреш като да се гмурнеш някой горещ ден в дълбоко езеро. Самик си изкован от ряската промяна, от студа, те са мъчителни за теб, сетне ги приемаш и започваш да плуваш в действителността. Но след толкова много гмуркания дори стъписването не е така силно. Погир дълго мълчание той се изправи. Само мълцина се интересуват какво имаш да им кажеш, но ти не се отчайвай. Помни, доколко добър е един учител, не зависи от числеността на тълпите около него.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 За нищо на света! Попсяко кохас, Нито думица повече! Той свирамене и си служи ръкавиците, дръпна дрозела, тътенът на двигателя екна и на едва когато се събудих под крилото на самолета си, в ушите ми още кънтеше ехото на съня. Пях сам-самичък, полето тънеше в тишина, каквато се възцарява над света след сняг, натрупал по изгрев слънце още в началото на есента. После, преди да съм се разсънил напълно, колкото да се позабавлявам, взех дневника си и месия в света на месиите, се заех да пише за приятеля си. Първи. Имаше едно време един учител, роден в светите земи на Индиана. Едно. Издание. Иллюзии. Приключенията на един месия по неволя. 1992. Ист. Хемуз. София. Поредица Третото око. Роман. Превод. От Англа. Емилия Масларова, и Лоузион, Атфанчуресофей Реутант Мезич, Бай Ричард Биясех, 1977 Художник Виктор Паунов Формат 17 см Тираж 15 000 бр. Страници 154 Цена 12 000 лъв. ISBN 9544280103 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. Атръка и танка инфо. Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече. То ето от